بسم الله الرحمن الرحيم إذن الحمد لله نحمده ونستأينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضي الله له وما يضرله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله ثم أما بعد تجذ اللبذات الضفالان دريمت ينبت بالله سبحانه وتعالى Allahun e falënderojmë për ti, falë dhe udhëzim kërkojmë. Sallavat dhe salamet për së ndëjtitë të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa anulejhi salatu vesselam. Mishoktë të ti, besnikëmi familjen e ti të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzë, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të cilat e kemi filluar mbi të florurit Mbi emrat dhe silësit e Zotit Subhanehu ve Teala Dhe kemi përmend në filimet e Këti vargu se është një grumbulli regullove Të cilat djetarët i kanë zirë nga libri Zotit E që neve u mundu mishqelua të jemë filim E për e tyre e përmendëm se I gjithë përani është i ndërduar mbi njohje në Zotit Kush nuk e njefë Allahum Gjellin le fi ula Qështë i takonë madrisë të ti Qështë i takonë emrat dhe sisive të ti të cilat tincsi ata e bën Zoti, ata raj nuk do të ketë mundësi të një diçka tjetër. Po edhe nëse do të një diçka tjetër do të jetë njohja e tij e cunguar, e mangët dhe nuk do ta luan rolin e vet, të cilën Allahu te barekeu teala ja ka vendosur çdo gjë. Andaj është theje e rëndësishme dhe me konsiderat shumë të lartë që besimtari nga të gjitha njohuritë, njohjen më të madhe ta kët për Zotin. Të din shumë për Allahu subhanehu Wa dhe asë më shumë që dinë për Allahun atë që dhe afrohët ka zotri vetë subhanehu wa kemi ngell të emri apo një grumbulli emra o të satë ka një raj dhe është emri Allahu Gjeli Gjelaluhu el hakim el hakim edhe el hakem përmendëm se këto tri emra kanë në nëndërridhë njëra më tjetër më pasi që edhe nga shkonjat përbërë nga të njëtat shkronja po mërënësian dhe më thanjat hakim është gjikatës vendim marrës a i cili thot kjo është ligj e cili e zguzon të thyje hakem është njëjt gjikatës dhe hakim është a i cili gjikon me urësi pro mund t'jetë dikush gjikatës por me t'kota mund t'jetë dikush vendim marrës por vendim kotë e Allah u gjenë gjelelu u dalon nga të gjith është i vetmi i cili kur merë një vendim e merë të urtë Kër e zvrit një ligjë, e zvrit të urt Subhanahu dhe te ale Dhe ne me undalëm dhe ligjëratën e fundit Me detalët e emrit Allahut Hakim Pra vendimaras i urt Apo i urt në vendimët e ti Dhe përmendëm se djetar Kanë shkruar livra mbi këtë emar Përshka kërënsis të madhe që e ka Dhe përmendëm se Kërëan i ndahat në dy pjes Sa i përket kodit dhe ligjit Dhe është urdër Dhe ndales Urdër Dhe ndales, urdhët Allahu të barek e vëtë ala të gjitha me pak përjashtime janë të kapura me mendje Dhe kjo kapje me mendje është si moshira Allahu të barek e vëtë ala dhe si rjedhoj e emrit e ti el hakim, i urt Pra e ka zbit një ligjë dhe ne e kuptojë dhe ajna ka trajtu në atës sa kemi na mundësime me kuptue Jënë atës se sa ka mundësi Për shembol, e përmenë përmjën e thishëzue Si kur Zotit na flisë të neve Me gjuën e melekve Në Zotamirë shmivesh Andë Allahu Gjelaluhu Si kunder përgjitjën dhe jatërët E se të kanë kërkuar që pengamberi Tek njerëzit jetë melek Qëka ka thënë Allahu Gjelaluhala Edhe mu pas kanë melek Zotan djeknin Sepse njeri ju s'ka mundësi me ndjek meleku Se nuk e kupton stilin e ti Nuk e kupton krijmtarinë e tij s'është ndërtuar me të njëjtat përbërje. Prandaj do të vazhdojmë sonë nëse kemi mundësi me përfundue edhe disa prej urdhrave, të cilat janë tkapura me logjikë dhe digjet në to kurtia e Allahut subhanahu wa taala dhe në fund do ta rrumbullaksojmë me atë se kur ta kupton njeriu se ky ligj i zbritur nga Allaahu xhël xhelalu, me katurtëcit lar i pamundur për të tjerat. Së mund të dikush me, me prukësi ligje Atare me automatizme Me kuptojmë se çka E prajtë prejtë kejtë Së sa i cilje refuzon ligjin e Zotë i Gjellit Gjellaluhu A në dhe të vazhdojnë amelejnë Allahut të barekjo e teala Në, në këtë shtjëllim Filë e mishë dhe zërë përmendëm Atje se urdhët në Kur'an janë më shumë Se ndalejsa Urdhët në Kur'an janë më shumë Se ndalejsa Pra Allahu Gjellit Gjellaluhu Më shumë Madjeshejkhullislam më të imi, rahimehullah Thot, ndalesa është Ha, deg e urdrit Në ndalesa është deg e urdrit Pro ndalesa e plotëson urdrin Apo, e jo urdi nuk e plotëson Në ndalesa Dhe brektu nda atë edhe Qështja që e pengamberve dhe filozofove Por që i mund sot i gjenjë në disa njërës Dësër atë djetë ato Trashëgim pas trasëgimia dhe pas taj ajo Edhe qarkullon në popull Por që i mund është një fjalë Thojnë Por të foshquin se i mirë. Do sa xheriat të vjen gjithë. Mos më bë kaç hiç kur gjë. Ke vao? A? Ça ke vao? Nuk ke arrit të mirën. Do e amozo me botmirën. Do e amozo me botbirë. Dhe këtu do ta kuptoni se fakti që urdhin Kur'ani është primar, e dega është plotësuese, ndalesa, do kuptoni se për shumicën e sa njerëz ku nuk e fal namazin, apo nuk e japin zakatin, apo nuk e ajojnë Ramadanin, Apo nuk bajnë dhe pratë mira, gjithë më njustifikohën të streja e njohër shëmë dhubo keqë. O shëmë dhubo këto, po shëmë dhubo kërkujt dam. Jo, jetë dhubo dam se si jetë e qurë urdhin në vend. Allahu gjeli gjelalu hidhrojot mos me e zbatu urdhin e tina. Dhe prej këtu janë pajtuar djetarët se kjo e qartëson fotografin se pse i blisën Allahu nuk e fali, e a demin e fali kur dytë banë nga një gjuna sepse junori i meleq i, i aden ishte nga lloji i deges e cila asht dalexa allah u jelali tha mos e haket pe mos e ha, ha. ndersa iblisi çka refuzoi allah the bir says that ai thao te allah u shume madhe mi than kur thoje bane mos me bo a kur thoje mos e ban o shume madhe por jo sigur urdhri jo sigur urdhri A në do të që i khusam dhe mija në citat, e cila është të të dhe me dheb i sahabeve dhe tabinve, se me vjevë, me vëra padricisht, a bo, me, me pi alkohol, me bo zhinar, e tjere tjere, nuk kanë mundësit tokë këto gjunahe mu barazu me lanjën në namazit. A mund ta vënojmë disa gjëra të mëdha të Allahut xhëlal, por njëzëprap nuk arrin nivel me me kuptues sa është urdhin, e madhe me lan urdhën e Allahut subhanahu ve teala. Do t'i shohim na në, në vazhdim. Përmandom se Kur'ani dhe xher dietar kanë përmendur se çdo urdhë është i shoqëruar me anën e ardhmshme të davet. Përmandom neve disa bretëtorë dhe në fund u ndalem tek uh, durimi dhe qëndrshmëria. Tanëtove përmendur disa brej ajeteve se i përket urdhave janë shumë dhe s'kemi mundësimi përmen të gjitha që t'plau me pak hapsin mi përmen edhe ndalejësër se si Allah kër ndalon diqka se si kuptohet me urdhësi dhe me mendje me të shëndosh eksumerat mundohemi me, me i përmen disa prej dy paljëve kanë përmen djetarët dhe zër se në Kur'an është e urdhruar tjeshtësia është e urdhruar tjeshtësia thëtë Allah u te bare kjo e të nësurit furkanë e ledhine jemshune alël ardhi haunem, wa idha khatabehum uljahilune, kalu selaba. Allahu gjitha, kërë i përmenjë në robrit të ti, e shikoh dhe zërë, në Kur'an, ma e menë, kërë vjen një urdhër, në form të lajmit, është grada më madhe e urdhër. Kërë vjen urdhër, në form të lajmit, pra Allahu kalzon, njërës të mire bon qëtarë, Dje se kjo më e më dhe sa me thonë bane Sepse kjo argumenton për veprën të cilën e ban njeri i mirë pandal Laj më shë për ta, cilësi i për ta, atribut i ti A në shikon kër anë ka ardhë, si cilësim i pandal pra, Karakter i pandal i njerëzve të mirë Ata të cilët e cilën në tokë, hëvën e Thjesht Profesimtari nuk, nuk ka të klifë Profesimtari nuk në ngërko, në dhe zërë Mesimtari në lvizjet e tij nuk i marrohet kërkuina, nuk i ja aktron kërkuina, sepse e ka një Zot për cilin e din se ai e sheh të mbërthëm edhe të jashtëmën e tijna. Dhe ai vetëm Ballah Zoti xhel xelaluhu bëhet rob. Në shumicën e të tjerave çka është thirrje. Andaj gjend disa njerëz kanë teklif, kanë ngarkesa kur dalë para ati, para kthe dhe sigurt era në vet vetë vetveten. Kjo më zërosh dozën e vruar e paraçiges para, para njerëzve. Mesimtari duhet të mungon aty është. Adon jehpedi Omar Khattabi radiyallahu anhe pa pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke ishtri duke fletë në Hasr dhe kishte mbajtë ato gjurmët e Hasrës në trupin e tij dhe i tha ja Resulullah romakët dhe persianët arkton në në, në tmirat të, të Zotit dorsa ti pejgamberi Allahut kanë marrë shenjat e Hasrës thëi dha pejgamberi alayhis salam fa ato janë tmirat kësaj dhunja që kanë përshpejtuar i kanë përshpejtuar përshpejtu këtë dhunja nëi kemi në ahirat nëi kemi në ahirat edhe çka E kam marr me thjesiqe të mund dhe me me modestin. Qoftë Allahu te barekehu ve taala dhe kur u flasin injorantët besimtarëve, robët e Allahut pa alu salaama ata thoin salaama. Çdo mënon salaamen që më përmend, që më përmend të salaamen përmen? përmen? se është pro je siguruar nga ana ime. S'ke dam gona mi gona ime. Andaimri Allahu te salam çai bie i cili s'dëmton. A ndajojë që lë varëth të se në neve njerëz do shikimi po asnjë zullum, ata veti kanë bënë vetë zullum. A nëse ndar duhet më ndigjet kënaresë kur kujt do i pandam? Kur kujt nuk i pandam? Madje edhe lutrat që i kanë bënë besimtarët, ngryhen me pejgamberin alayhisallatu wasallam, kan kanë qenë ndamshme, kanë qenë thrythshme. Për dallim nga luthat e të tjerë sa janë xhakderse vetëm, xhakpirse, të sa Vete bajnë luft se zdi një që ka me bëh Ndryshën ka pingamberi jonë Alej Sarazusami cili ka bëh luft Për shtirimin e mendjeve Nga robria e njerëzve Nda njerëzve me i këthi robrit Të allahu të bareke Vete ala Andaj shikoj në Kur'an urdhin për modesti Për jodhështu në Kur'an dhe zë kemi urdhër për Sy e qëllësi Dhe shikim të zendrës pra, Në Kur'an kemi një urdhët I cili thirë Që mësë me pavesh me sy pa Me zemë, Allahu të barek e vëtara, ka bërmenë në surën në njësa, Këtëtë Allahu gjellë gjellaluhu, Ja e ju hëllë dhina amanu, I dha dharabtum fi sebi lillahi fëtë bejenu, Wa la të kulu li men alka i lejkumus salama, Leste mu'mina. Dhe shkodhez e kjo ajet, shkodhez e surën njësa, ajet 94. Surja 4, 94. Kjo urdhër për sy e qëllësi, Ska arë kër të ablesh buken, Kër të ablesh ujin, kur të ablesht një kafsh, këjur dhe për syetë qëllësi ka ardhë në zetin matë madhë, dhe syetë qëllësi e qëllësia që ka dhe më në dhe zë, me pasë qartë një punë, ka ardhë në flakën e luftës, të dhe dhe la u gjelluala, ojtë të cilët keni besuar, dhe shkoni shpreje, i dha dharab të mpise dhe i lilla, kur të godit një rukë të la, e ka për qëllim kur të marshonit, kur të dhe lini në r A i disa fështirë është Dhe kjo është argument se Muslimani asë një vebër nuk e van Posë për rezalat të Allahu Gjelluale Posë për rezalat të Allahu Gjelluale Edhe në luft me dalë Nëse delë për veti Svitonë kur gjatë Allahu Gjelluale Andaj tha Pengamiri A.S. Me tri veta kalët zjarë I pari për i tyre A i cili ka pas ilm Kur'an ka dit Ka dit ilm Ka dit haditin e Pengamiri A.S. Dhe ka kisë përdor Tjetëri A i cili Ka qënë trim dhe ka do në luft Dhe tjetëri fundit A i qëtë ka pas pare Allah u gjitha të të të të të të i merë Dhe i thotë tipëse këpunu thot, Për të i ozotë rejtë Tipëse këpunu, për të i ozotë rejtë Tipëse këpunu, për të i ozotë rejtë Thotë ebu u rejra Dhe traspetusin sa i bukari Ebu u rejra Kërën ka ka dhuket hadith Gjithmon nga sa e bu rejra Cilis kategori ka qen Njohësi Quranit, hadithit Kur ka njësë me ka duë hadithin i ka rotfikt Gjemahti e kanë prit njërë më këthjel Prap ka njësë për fillim hadithin Prap i ka rotfikt Prap është këthjel Kjo pëse vëzër Se pëse është hadithi ma Shikodë vëzër Ojtët se të keni besuar Kur të marqonin rrug të Allahut Qartësoni gjëra Wa la të kulu li men Elka i lejku musselame Leste mu'minen Dhe mos i thunja ati cili U ju jep juve selam Si e besimtarë Ne kanë ndodhur një ras me Khalid ibn al-Walidin, kanë marshur rrugt Allahu Xhelalul, disa njerëz, s'ka ditë çish me thon, janë muslimanë, e kanë vënë, e ndruan fen. Por e lam këtash ka e kena, vim te Yuvja. A dhe Khalid ibn al-Walidi me një ditemate, ditemi lufte dhe i ka vrar ato. Dhe ka ardhur një njerëz vrap te pengal me se thon, ya Rasulullah, ksu ksu ksu. Ka thon këta njerëz nuk janë vrar në rrugt Allahut. Ka thon çka është puna aty na, ka thon atona kanon selam. Dhe na kan thënë ndrum fen, ardhm te ju. Adhara pejgamberi e sasallemi ka thon ka çudur te Allahu xhelalu ala ka thon o zot, unë nuk e për kraj veprën e xhalit me ulidin. Nuk e për kraj veprën e xhalit me ulidin. Adhara is ka thon Allahu xhelalu ala, boni si çel. Nëse vaza nëse në, në, në luftë duhet me çelsi. Po kur sien luftë? Kur sien luftë? duhet edhe më shumë sa realisht natyral luftës s'ka shumë sabër aty me me duruti, me prit takshyrin mos gabojë kështu më radh. Po padam në kurcin e lufit, duhet doza e suaj çelsies dhe e largpamcisës me çin elah. Si për këngun Kur'an dhe zor udhit për bamirësi dhe drejtësi. Kur'an kemi shumë ajeteve, shokatje kur në 16, ajete 90 të, të Allahu te baraque ve taala, inna llaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i lqurba. Dhe Allahu gjillu ala Vërtet Allahu urdhëron me drecësi Drecësi është nivelli mëjullët i Leggjitimitetit një vepre Pas taj pak më nalë Huan ihsan dhe bëmirsia Bëmirsia është me falë Bëmirsia ja me të liru Bëmirsia ja kërë të epshë dhe qatëri me danë dhe ma shumë Bëmirsia është kërë bajshë një shka prej vepreve Me shtu edhe edhe ma shumë Va i të i dhjil kurbe Dhe me jo danë njërëzë Të aferë Vërën e vëshin kësa i mirë Urë dhe rojë Allah u gjallë nuk ka thonë në Quran Musu silë keq me prindrit ja. Kjo ishkan mas leti I për në ka i me gjëzije dhe Me pas thonë Allah Musu silë në keq me prindrit Kjet ishmi kan nivellin dheqe Apo me prindrit Po ja, ka orën me një urë dhe shumë matë në alë Shiko, ka orën Quran Ua bilwalidejni Ihsanën ndaj dy prinderve urdhët me usilë mirë me usilë mirë pra nivelli më së ban ketës cilja veç më së me dëmtu dhe sa nivelli më bëmi është me e përkra përshemi ve njarit thyr ose e sheti se ka nevoj, ka nevoj. edhe i thukë shire unë e me të një mus kam po me dëmtu së dëmtojn A kebo t'i shka, realisht një nivellin mët ullët Një nivellin mët ullët të Ta quina me, me, me shumë preventiva e mire vogël E, e cila me bërë mirë, me i përkra Andaj Allah nuk thot më si fa një keq prinderve Jojo, jo, a ke shka nivellin më i ullët Me ju bërë mirë atyre E me ju bërë mirë ashtë me urejt nga të E me i përkra Në qoftë anën morale Qoftë anën shpistrore Qoftë anën edhe mshurive Qoftë anën e muslimere Qoftë anën financiare gjithë thallojët e përkrajëve A dhe shkohë Allahu gjithë lëvala Thotë Wabilwalidejni Ihsana Dhe jove qkatë E ka detalizuën Mu të shkohën e atje Në surën El Isra Se se ka detalizuë Allahu të barëke vëtala Dukë e thonë Fa la ta kulla huma uffin Wa la ta nëherhuma Wa kulla huma Kaulen kerime Dhe Allahu të barëke vëtala Nëse ata dhe përëndërit Vinë moshen eshtyjer Ba unë pleqë kamë vë. Ona është marrësh këgurjo. Ç'është një zblot? Ky çati e ka na vesh trup. Ha shava kella. Të dalloj ulë ola. Ne sa ato bë hompleç. Kur janë 3 skinëvojtimë dawn këtë sdi. Po qona plaka që sën së, sën revolto. Të dalloj ulë në kurd bompleç ata. Apo një ani vitën, apo një ani vitën. Mos ju thuaj atë as uf. Dhe uf jam bajtuk i dietar se nuk ofjal. Por ash of shau. Kurdën ah. S'po dija më dopo. Uf. Wa la tnharhuma. Dhe mos i rando ato. Mos i rando ato. Çka është randim? Ka ardha nga Asan al-Basri, nga Mujahid, nga Ibn Abbas. Randim çka është? Mos i rando. Mos i shti. Aush, ku laik kërkon diçka apo klip tyje, edhe ti ty thuaj, hajde më shpejt më. Se rano. Gjonieri ti s'rono mi thon, "Hajde falmash mbi, s'kam as me nguhun e tyje. Apo ja shlon mrolat." Kanë dhënë dietarët, "Falatan harhuma mushiran nota sepse ti i shlon mrolat, ata e djej." Shikon zot, a ka li gjinë jo që ke detale urgjente me tema? Çilili, çili sistem, çila ideologji ka mundësi me të thirrë që prindërit të trajtonë kështu? Jo. S'ka asnjë ideologji, por vetë Allahu te bareke ve taala, wa qullahuma qawlan kerima dhe thuaju gjithmonë fjalë të mira wahfill lahum ma jna hadhulli min arrahma dhe shoje për ta krahun e mushiros krahun e mushiros a shegot e, e katilsu edhe për krajen e krahut jo vetë për shembull po shemo hajde ta tmojmë jam shemo ka nevojë dorë sa me majt apo ka nevojë mi dhon diçka eto hale merr se si të durua a çadri kur pyetë çuçi je me për të mirë vetë ç'i do thash ja vllosh do para çati Ja, yeah, ja yeah. Wa këfid Shloje, shloje Dëmon Me Sikur aja të dhënë Jo ti Sikur aja të dhënë Jo ti Kështu Nathira Allahu të barëk e hojtara Me e të rajtua Prindë dhe thot në fund Wa kur rabbir hamhuma Kema rabbajani Sa gira Dhe thua O oh, zoti jem Moshiroj këta di Sikur që më kanë rrit Kër kanë qeni vogën A i sa shumë kanë durua Pi këtë ke fol Këtë ke me prua Ka pëzë të ardë kanë thonë Ka një që nërtë, ka në tonë, qupë, tashbanë e qëta Edhe bukën e cila akon, levërdia jote, johatina A i të ka duruë Edhe në fundë pasaj, njëri ju, bati ashpër dhe prindër vëzër Andë Allah u Gjilohala ka kërkuar në urdër Dhe a është të logjike vëzër? A është logjike një anë i cilit ka rritë Dhe të ka uh, pru dërin këtë dërejgjë ku jeti A është logjikshme me ardë Ky a jetë kër anon me këtë stil, dhe është e logiksh me ti me aukëthia të rë me aukëthia me të mirë se kur jemi të familja kemi urdhër të bëmirsies ndaj grave Allah u të bare kjo e tjara thot wa ashiru hunne bil maruf shikot e grave e shikot njërëzit se kanë gjithmon të lashe në botë kuptimin e raportit martesor qof nga ona pashortit qof nga ona e dhe kjo si mungëje se njohëje se Zotit dhe njohëje se pengamberit dhe njohëje se kufive të Allahu të bareke vëtale. martesë a vezë nuk e zbavitje por o përgjithsi me në lezonë në surën Bakara një pjesë të surës në Bakara në dvim neve të ajetët ku janë një kod në një gjanë i martesis dëshirë se atje knacija a vezër në fjallë qkurë nga përmendë kje tjera të janë ligje Lige, raporte, të drejta, obligime, ekstumarat Që që ka dhëtë Allahu Gjellore? Wa ashiru hunne bil ma'ruf Nuk ka thonë knasë një grat Asë nuk ka thonë grave knasë një burat ja. Njeri kur pjekë, do në bëllik Se pa u ka në bëllikë së në martohën Që ka dhëtë Allahu Gjellore? Wa ashiru hunne bil ma'ruf I e toni urdhër Urdhër I e toni me ta to Si është më e mira Bi ma'ruf Kjo shpreje dhe zërë ma'ruf, ajdi ku vjen? Kuntum khajra ummetin linnës, kuntum khajra ummetin uhrijët linnës, të emurune bil ma'ruf, vë të nëhëune andil munkër. Tëtë Allahu Gjeve, surë Ali Imran, ju jeni ummeti Muhammed, ummeti mëj mirë që e ka pa njërzimi. Që ka pa një u? Urdroni për ma'ruf, më të mira. Njëtë në shpreje e ka mërë Allahu Gjeve, ka dhe me gratë cilu një mirë. Cilu një mirë. Dhe ka thanë sallallahu aleyhi sallam Hadithi që kanë zirë imam Ahmedi Inni u harri ju Hakka ljetimi Ve hakka lmërëa Ka thanë sallallahu aleyhi sallam Une janë gushtoj shumë rrugët A ti cili është në raport me dy veta Që i ka jetim Sila rrugë ati me muarëshetuar Duhet pa tjetër rjetimin Me e trajtumir Dhe tjetërën dhe grujim Dhe kjo, kjo, kjo bashkandjitje nuk është rasishme dhe zër Gruaja, jetimi Qa kanë të përbashkët, të lajshë të përbashkëta Dopsia, dopsia Janë, jan, do më dhonë, thyshme Janë, do më dhonë, dëbërishta Njoma A doj, jetimi, zdi qa me të thamë, kur është i vogë Kur bat i malë, kalon në trajtim tjetër A doj, shko Allah u gjilohara që ka dhëtë në qështjen e e Raportit martësor Gjitha që dhëtë Allahu të barëkja O të asurënë al-Bakara Fa imsakum bi ma'rufin Au të sirihum bi ihsan Shikot E bjene Allahu që dhëllu ala Kër dhëvejnë martëjsan tëh Kër dhëvejnë martëjsan tëh E dhëtani Dikush dhënë me kryje Së më dhëmë me dhëru Në aspekt Në më dhëmën Me arsye legitime Që dhëtë Allahu që dhëllu ala Kër t'i këtë batë D Nga se talokin islam është Tre herë Një herë edhe dy herë Ki drejt me këthi Edhe jemi haklë i me këthi ti Kur ta shlojst tretën herë Ski drejt me këthi deri sa jetë martohet Pa plan Me dikan tjetër Edhe që ta shkurër zonë pa plan A i tjetëri e mbejtët pa pe vej Ki drejt me këthi Kjo, kjo proces se është ngarku Qëtë të vëzëpjanës Allahu Gjilu Allah Që ty të jamenojshmir Kur e shlojnë Abo kur e shlojnë Alo shkalo te barqe, vota se si, se se si ka e ka ngarkuar. Andaj pe nga mendja sa për shembull e ka ndaluar, e ka ndaluar shkurorzimin mua ba ngjendje kur i ka në stacionin. A shikon se si ka mbyll rrugën që ngruja i ka të zakonshmët e saj dhe ti do me shkurorzur. Jo. Prit dit pastro, pastaj ti do shkurorzoj sepse natë pjesë, apo t'i e i penguar për e sajë. Edhe t'i natë pjesë t'u ajë, se zë mduhët kjo. Abo? Allohu gjitha dhe jo prit. Prit në t'bata jo një arë e pastor, dhe e munshme për mërdojnë njëntime, si du shtashloj. Allohu gjitha i imbyllë të zhita rrugët e, e shkurërzim. Qa dhe të Allohu gjitha? Fe imse kum bima arruf. Kur t'vjene puna të mas dytës, mas dytës e talat. Thotë, ose e ma më të mira, ose e shlon më të mira, ose e mban më të mira, ose e shlon më të mira, ose e shlon më të mira, ama më të keqë s'ka, se Allahu Gjiloja ka vendosë ligja. Në shikohë dhe zërë, këtë urdhë të zotit e bareke u e tjale. Gjohë dhe zërë ka ardhë edhe shumë, më s'plasim për qështjën e urdhëve që ka në ardhë në, kontekstin e talaqit, kontekstin e tëveja dhe kontekstin aty që i vdesin gratë të gjitha që kemi në surën Al-Baqara kemi shumë ura, ç'kemi shumë ura të zot, ç'kemi mundësi me me i përmend me i përmend të gjitha. Ka kaord çështja e amanetit. Amaneti, amaneti vjen Kur'an ka më i shtrënguar ripliket xherave. Amanet ping Omer Ali sallallahu alaihi wasalam, shame. Shame. Mbi dy hëra ka përmend sallallahu alaihi wasalam, dua. Shame më të madhët munafikut e ki kurse amanetit. Fjal, premtime, pretendime, mëtime Ka me bo, une, adikush jam, adikusha ka me bo Ekshtu me radh, astja se ma Andojnë Kur'an ka ardhë shume e shtrëngume a manetit Shume e shtrëngume Andoj cilësia me e ma dhe pengamiri ton Nale i salat dhe se Para pengamiri cila ka qenj E min E min që ka të më thonë Dhu e mene, e ma a manetit Shkja Allah u gjë katët dhëdhë vjet E ka rritë ta morë një karakter Ky e ma a manetit Atar është gati me majtë amanetin Allahu gjillë vala Shikon kërë anë dhe zë kemi shumë Qështjene Që flasëm për amanetin Allahu të barë kjo e tala Ka përmen shumë për e Ja juhe lëdhine amanu La të khuunu Allahe wa Rasule Ojtë e sëtë keni besuar Mositë ratëtoni Allahun Dhe pengam verin e tina Vë të khuunu amanatikum Dhe të shkelni amanetet e juve Amaneti o shumë mune malë Për nga me e samë ta për muna fiko Kur flet, rrejnë Kur i lijet amanet, se ma Kur e jep fjallën, ha, se qënë vend Nërsa amaneti, her është kur të lijet E herë kur ti e le Kur e jep fjallën, ti e nga rkonë vetën me amanet E kur ta le dikush amanet, ti të ka nga rkonë me amanet Në dy pjesë ka thonëve me samë janë për një fakur A në shukur së e ka shtrëngu prej një fakur E një fako është problem në besimin dhe imanin e njëri ju Gjithashtu të dhe Allahu të barekje vëtjala Fe in emine ba'dhukum ba'dham fe li ju edhi tumin e emanetuhu Allahu gjeluala thot Kushtu një porgje Kushtu një trekti Kushtu një raporte Pare kini me da Apo Dhe Ka mundësis shifnin shumë ko Apo se ne gjenë janin Apo se din janin shaka shkryt me në letët Qëka të të me vaët A i cilë e ka manetin me ka du drejt Për shemë Kje bo dikan me dikan raport Borç Edhe i ki mor borç A i ka harua Ka harua sa parët i ka dha A te ki qërume Edhe vjen a i me ti mor parët Edhe dhe, nuk i di sa parët i pa ta dha Qa du të me bërë dhe zëm këtë rast? E me dhe ma si spetipët për Sa këto jone tash? Jo Allah u gjilë a dhe Qo ja manetin verë E diti? Qoja amanetin verë, këse amaneti është karakteri dhe vesimi dhe imani njëri ju, atështë këllë dhe sa është rënguë e në Kur'an amanet. Dhe, dhe Allahu të pare kjo e tala, Wala Dhe mosë më shef një dëshmin, mosë më shef një dëshmin, dhe Allahu i ka malkuar në Kur'an, kjo është nivelli më i nalt, i ka malkuar në Kur'an atështë ka e mëshehin dëshmin, amanet e ka pasë. Allahu ja ka lan amanat bevet Israilit ku vienu Muhamedes a zerleme per krah. Do aziruhu wa tuqiruhu. Tanihmone, vet a perkrahni, ato te kunderten e kan bova. As se kan per krah, as se kan dihmu edhe e kan mshej dëshmir, ka thon në kopë nga Barke sallallahu alaihi wasallam. Andajse, amaneti është pun, punë e valla. Gjithashtu kemi në Kur'an urdhër apo thirrje dhe lëvdat. Për ato se të bojnë këtveper, vë ajo është ë, uh, ajo të cilat i qojnë ven besat e tëre besat e tëre dhe besa vëzër vjenë kërëan me disa përishprejive vjenë mithat, lidhje dhe vjenë ahd ahd ahd i dhejnë kohës kohës nga se besa duhet më shtrinë kohë për shemë nëse do të dikush mamas të ta 5 minuta si i dhejnë bes, 5 minuta i dhejnë me të dikush ma të tërodhë vjetëve të Po ti e kemë thënë fjalën, çojën besë. Çojën si besë 30 vjet. Pas 20 vjet kanë shkuar ti je çat fjalë. Hiskë lojis. Në pas minuta njerëz bojnë sabër, a më pas 20 vjet nuk bojnë sabër. A do qërdovin? A do jaqte kanë qojt besën ahd. Pse asht ah, se shtrihen go. God go. E njerëzit god god bojnë sabër, in do shoj fjalë, in do shoj gjerba. Allahu te bareke ve taala, wal mufuna bi ahdihim idha ahadu. Dhata te cilat i pro janë të lavdruar dhe simptat ato të cilat kur t'japin një besë e çojnë bes, në vëmë. Kur t'japin një besë e çojnë në vëmë. Gjithashtu kemë vezëra edhe shumë prej prej urdhave gjithashtu ka or prej urdhave apo prej thirrjeve të Allahu elualla për me kthye të këqën me të mirë dhe Allahu te bareku ve teala ve druna bil hasanati as sai'a. Besimtarët të këqën me, me të mirë Allahu te bareku ve teala ve druna bil hasanati as sai'a. Më themi duke qenë në nivel më lart. Niveli më lart i cilës raportet është me këtë të keqën, më themi, do të shoqemi edhe thirrje për, për Janus Allahu te bareku ve taala që sistemi dhe ligji i përgjithshëm i njerëzve të jetë për kraja në haj. Fo Allahu të te bareku ve taala wataawanu alal birri wattaqwa, dihmojeni njëri tjetrin në tëmira dhe devocioni. Dihmojeni njëri tjetrin në tëmira dhe na dhe ne do të shkojmë. Gjithashtu kemi vëllazër edhe shumë prej prej urdhave s'kemë mundësi më i përmend të gjitha gjithashtu ka ardh uh, bindje absolute dhe i Allahut dhe pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. A ju kujton Allah thirr për bindje absolute. Pa diskutueshme ndaj Allahut. Pse thirr kështu? Sepse çica i kahet, çica kurkush. Kto liqesh ai gazvitaj, si gazvit kurkush. A doja ka bot pa moral, s'më vjen dot pikëti liçi. E ka po kufër dhe shirkë me dalë piktiligi Po të e ke po orë takë një tikanë Shka sush të orë takë me këta Kur të e ki edhe Kur'an edhe një liber tjetër E ke po orë takë Allah me tikanë tjetër I cili nuk ojë njajshë Asë nuk i afrovat Allah subhanahu Vëtjara Kull ati u Allah e vati u rësul Thuaj o Muhammed Bindjun i Allah dhe bindjun i pengamberit Par rezerva Allah dhe pengamberit nuk i bide njëri ju me rezerva Shë më dhanë Takshiri pa Shka taksyuri do solti te barke o tala. Po e kshir shka tak ka urdhnu, ama me kshir pik anes urdhusit, jo. Sigurisht e përmendëm ti, a jeti surres el-Baqara kur Allah ja ndryshoi kiblën muslimanëve. Treka Palestina e kthei kaçabeja. Dhe i mësoj se duhet me ndryshuar. Dhe se nëse ndryshimi vjen prej Zotit, s'mund të më ja diskutosh, se ti si e bazoja, ajo bazoja. Që nipoti sanjers mundon vetëm me e babos, e jo Allahu që lloja. A do mund të ta ndryshuar dhën, çka i bën? Apo, mullë me nda ndruhur Allahu të përre kjo vëtjara Ka pas raste tës, I ka urnu për nga mërë Më diçkasë kësë se kanë guptu ata. Që kanë pas me po ata Posë më ju bindë Allahu gjelluar Dhe pas asa i ka urnu me të kondër të Që kanë pas me po Posë më ju bindë Allahu subhanehu Vëtjara Ato në që godhe zërë, që kur që e përmendë Allahu e ka ndalu mishin e derri Po në gjenë gjë që s'ka asë një tjetër u shqim E ka obligu me honër përme më shpirtin dhe tisë mund është ati mi nga diskutu sepse urdhënam dhe ndalon me urci gjelle, gjelle fiula një dhe është tu kemi në Kur'an dhe zë përmendje dhe urdhër për ta përmendjë Allahum shumë dhe na e këmë përmendjë se në Kur'an urdhër për me bodi shka me shumë me shumic nuk ka pos një vejpër pos një vejpër ketë ligjet Kur'anore janë me numra janë me doza, janë me vakte vesh një vejpër Me shumic Ska në umratin Cila është ta jo Thëdhe Allahu të bareke Wa teala Ja ejuhel lezine amanu Udhkuru Allahe Dhikran kethira Ojtë të sëdhkini besuar Përmend në Allahum Me përmendje Sa shum Dhe kethira Ojtë të pashtuar E cilë amin kupton Palumar Kutë mund është përmend Allahum Njëllë njëllë njëllalu Shumë dhe ki pas vakë namaz Në mundja gjërim Në vitë E ki zë qatën kur ki pasuri 2.5 E ki hajin njëherën vjetë E ki atje me numra 7 të të vafe, 7 saaja Abo, 7 gurzi Një dit në rafat Kiti ki me numra, abo Mirë, cila është dhe pra e vetme E cila ka thënë Allah u gja Bane pa numër, përmend në Allah -u. Sefse lidhja ma e madhe Që bat, mezrobit Dhe Allah u gja është në përmjet, përmendjes Kur kje do dikan, e do di kanë, e përmend qëmë Dhe qka përmendje riu, ata përmendje Ata e donë Kjo është të jetësën e kam përmen djetarit në, në këtë kontekst Dhe se dhe kemi dhe shumë prej urdhave Nuk kemi mundësi me i përmen të gjitha Kalëm pak të këpjesa e ndalesave Ta shojmë anën e ursis dhe logikës njërzore Në ndalesat e Allahut subhanahu wa ta'la E kemi përshemull Ndalimin e vrasis Surë e njësa Ajeti njëzët e nanë Fëtë dhe Allahut e barëkja wa ta'la Uala ta këtulu emfusekum Dhe mësevrani vetë vetër Emfusekum Tu ka arë mësevrani vetë vetër Për këtu nuk është të folë për vetëvrasje Tu nuk është të folë për vetëvrasje A rap të i thoi nefës edhe tjetërit E bladit, grujës, babës, nefës, nefës uke Se kjo është i joti, pitik e dalë E kështë të mërat A dhe dhe u gjilale kërë thotë mësevrani tjetër Në thotë mësevrani vetër Mësevrani tjetëri, thotë mësevrani vetën Sepse njeri ju nuk e kupton dheri sa ti Ti folët prej anës Sa ti janë dhe të allahu të barë kjo e kjovë tjala O alea të këturu e më fusekun Dhe mësevrani njeri tjetëri Mësevrani njeri tjetëri Gjithashtë allahu gjillu ala E ka ndaluar shkeljen morale Pra të qenërrit a moralitet Dhe e ka ndaluar që dëbohët Apo prejkja e gjinisë kundër panica Dhe e ka ndaluar që dëbohët Allah të barëke vë teala Mësë ju afroni zinas Dhe mësë ju afroni Qaj bje? Mësë këshirë Mësë ni Mësë rritëdera Mësë ringat Ska thonë mësë ban Kama mësë afro Sepse si të afro është Potencial i destinumje me bo Allah në lujtë Adhëtë Allah në lujtë të kërabu A e, ka vëzër diku që i është afru diskotekës e s'ka bozina? I është afru alkohole të s'ka pi alkohole? Kitë që këtë i karak i gjia i spi? Ku ki për adikështu? Kitë që këtë i karak i gjia i spi? Kini i da që të të thonjë? Po, po, la, kitë që këtë i ka qësia maja. S'ka mundësi, nuk ka mundësi, njëri ju është në shok, në fejnë shok, në dhe që ka thamë bërën nga Mirjalej, salatu, salatu, Sepse kjo do i përshëllë shumë tëu me. Ose asabela dhe vepër rrug shumë e lik. Tanit i ndalemi. Ku është ana logjike e ndaljes së zinaz? Ku është la analogjike? Allahu subhanahu wa taala James sot për shemb me dhëve filozofike si me dhëbi Freudit, apo Sigmund Freud e kemi dëgjuar, është një njeri Ka qenë, ka i tu në Evropë Dhe ka ndjerë një ideologi E cila quat Ideologia se njeri ju Vlerën e ka Në lezetin e ti, në krasit e ti Zështën që ka i sielë, knaci është vlerë ajo është vlerë ajo A ne pasaj edhe është ndeshme Me, me Kurane Dhe pasaj sot e shimni se një ngrumbulli madhi njerëzve Jetojnë me këta Se zinaja është haram dhët anë edhe duhet më qenë partnerët të dakurduar, veç dhunu mështëke, apo veç dhunu mështëke, e Allah u gjithat të vëllet të krabu zina, mësjafroni zinajës, dhe përmenën për në Kur'an, vjen zinaja e litë me kanë, me vrasja, shkën e tjesurën e lëfurkan, facin e fundit, edhe shumër e hejtë, e Allah u gjithat për litë zinaj me vrasja, ku ka zinaj dhe të zërka vrasja, ma e me, ku ka zinaj, ka dhe dvrat, Ço doño, por detë në zonë internet, e vradi këta, e vradi ata. Ky e vradi këta, e ke zonë me dashnore, e ka zonë gruin. Pse ndrohen këto? Se nuk e i binë dallahu jilwala. La taqrabu zinah. Monsieur Avron is inos. E gjosh urtsija ose urtsija kanë vënë dietarët sepse zinaja është përziere e ujrave të pastër me papastër. Mos më dit kur gjosh xhalikuina është. I prish familjet. Apo i prish familje. Elauji la, e don familje. E don me ditë çjo kabile pikavjer. Kjo kabile pikavjer. Pika a do pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam kurë tregon ta anën e timorale, çfarë fa? Ana Sherif, Ibnu Sherif, Ibnu Sherif, Ibnu Sherif. Dhe ta pejgamberi Ismail alaihi sallallahu sala, thonë uni jam in darshm, djali i ndarshmit, djali i ndarshmit, djali i ndarshmit, ndër të Ismail alaihi sallallahu selam. Pse e ka përçendin djali i ndarshmit? Se baba jam meni çaja ka pas grua. Bab gjyë që jemë një qajë ka posë grujën Për onë nuk jam uj i përzim Se njëri o uj, vëzër Njëri o uj Andë edhe e gjenim në Kur'an Idetit, vëzër Ta kuptonim atjesht Idetit, pritja e grujës Kër shkurërzon Kër bëhat talak Pse e ka nëllohu i detin Me prita jo Tri zakone Për mos për përzim uj, jo, vëzër Se jo ka posë një burë Ta shtë nëse do në më martu me një tjetër, ka o mund që e o shtatë zonë. E për në vërtetuna si nuk është të zonë, për shqimë, para me ndohë, sot më shlu një, një gruje, nëjëse në marton tjetër. Ajo gruje ka me shtatë zonë, me barë, me atë burë. Edhe ki e merë. Fëmija ati kje kujton fëmine vetë. A që shtu? E allohë u gjela ka prullis, nga se aje ka kryu një rinu dhe edese si funksionalë në brendshme e ti, i ka nënë tri cikle, tri pastrime, tri nëzjerë dhe gjakrave të papastër. Në tri cikle vërtetohët që ajo nuk është atë zane, pra është e pastër, atër martohët. Që të sigurohë që ujë që ka ti e lenë është i joti e nuk është i diku i tjetër, o ala atë krabu zina, dhe allohë u gjela mos ju afroni zinajës, sepse i përzini, Ura, andaj shikoj pastaj si e ka vazhdu këta. Kjo është shumë pamoralshme dhe rruga e, e lig e fllihur, Allahu na ruaj. Familja tona nga moraliteti. Andaj shkollëza forfë e mora, fë e mora, etj. Ata runtin babun, no Holland Tason. Kreet edin vial e e familjarë dhe degëve familjarë, pse? Sepse nuk ju afrohom me simtar moralitetin. Kjo është kjo është punë, punë e mabë. Andaj qalla u xhelasia e ka ndaluar çështjen e, e zina. Gjitha që do lojë të lojët e pare, e ka ndaluar prostitucionin, dhe cilë është dalimin dhe zënë mes prostitucionit, për ata quim, uh, si lojë institucionit i kurvoris, dhe mes zina, zinas, se ka mundësi njeri bez në zina një her, dhe e banë më sheftas. Po ka dikush e dhe legittimane banë publike, që kërë që e ka në basët Allah në rujtë, gëdënimi Allah nëtë. Allah u Gjilaj kanë dëlu këtë gjitha këtë gjara Arapti kanë bëzë njësa pjesë për të tëre Adhe në Moskoli pjesë e Bizantëve dhe Persianëve dhe pjesë e Indis Kanë bëzë që dira dhe kush lezon pak histori për këta popoj Bizantë, Persianë, Indi kush lezon që ka vazë mesin e tëre Eshe zinan, eshe zinan si pijët uj Kanë bëzë, kërdi kanë bëzë Nuk ka di kërkush gjalli kujnë a, baba i kujnë a Hiq nuk, hiq nuk, nuk, nuk i kanë bëzë t فإن الله تبارك وتعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان سورة, المائد... سورة النساء سورة المائدة الله تبارك وتعالى قرر فات... تمرتني قرر ويقولون دي القرآن لأنه لا يؤد من المسلمان مسلمان في القرآن سورة المائدة فإن الله يجب أن يؤد من المسلم لأنه لا يؤد من المسلم إذ تارا الإبرت مثلا منتجت E jahudie apo nësranie, e kryshtere Me kush të tjetë muhsinine Dhe Allahu Gjelluala El muhsanat Të mbrojtura dhe të moralshme Si tjetë moralshme Atër le jodë më martu me kush të të njohra në dispozitat fetare Dhe Allahu Gjelluala Gajra musafihim Olamu të tëqidi eqdan Ama jam i mojë për dashnohra ato Dhe jam me dalë me shetit me to për qefi Jo, jo E marton apo jo? Shkja Allah u Gjela e ka leju që musliman në të galuarën Apo kanarë shumë vende dhe kanë pasë marveshe E këshumëra janë përzime po po i tjerë Allah u Gjela i ka leju musliman që të martonë me i thartë të libri Nuk ka qenë alamet sa ata bazën e kanë pasë me pinga marë pasaj kanë shtërëmruhe Andaj Allah u Gjela kanë daluhe që besimtari ta martonë mushriken pa fe Dhe besimtari ja të martot me mushrik pa fe Nërsa ajo e cila është me thejnë Nërsa muslimani nuk lejohet me martuhe Të ati cili është i tharë I ribri nga se burri është përgjegjes Nërsa gruja nuk është përgjegjt se për familjë Shka të të lohu gjeluala Amma jo me bo institucion, kratësia të, Medalti me ta, mushetit me ta Shku që prët për njëzve e bojnë ata Allohu në rujtë Andaj besitari ka kalliqë Gjitha është allohu të bare kjo e tala ka uh, përmend që të këqijave duhet të mjë largu edhe të jashtëme edhe të mërënqme. Dhe kjo, kjo urdhër, së mund të kuptonë pos besimtari. Urdhin mundalu pëtë këqijave të mërënqme, nuk i kuptonë pos besimtari. Por që në më gëzër sotë i sistemet, me cilat gjera janë të ndërtuarë? Mës të kape policia, mës të kape kamera, mës të zaje që e tënë përdore. A me në fej në këtë që e shto? Në fej ka dhe që Tudo que ta nuk e, e njohën kët kët leç. Lizi cili të përzi ti mos mëno kës së shtëpia. U zhves li di Allahu te bara ke wa taala. Allahu li wala wa la taqrabu al fawahisha wa dhahara minha wa ma batana. Mos ju afroni te ligave, as të jashtme e as të brendshme. Prost që preket me pas të shaqur kush, apo me një më skuar. Çdo ti bon kai me dozia, besimtari i heq edhe mendimet e zinose, largon u një vendi shka e pahishme, u një vendi shka, një një rëzë jemi, dhe trurion një dhe në paracet fëtrafi, po ne du të luftojme ata, me tërë qenjë në du shme luftojme, se nuk është e jotja ja, nuk është nuk e donë Allahu, subhanëra hu, va teala, dina shëtë Allahu gjilluala ka ndaluar fjallën e kotë dhe të rejme, dhe Allahu gjilluala, vajtë të një bu qaul e zhur, lanën gojoni fjallëve, zhur është interesant dozësa logjika kur e ka punoin fjalën e rre në Kur'an e përmendur në xeratën e kaluar rre në Kur'an me cilin sigurisht ja mzinaja me cilën vepër vjen me vrasjen shirku dhe kufrin Kur'an me cilën fjalën me cilën vepër tjetër klik rrena rrena e shan Kur'an sheh Allahu ku e ndalon shirkun thotë dhe mos rreni e ndalon kufrin thotë dhe mos rreni çako li rrena me shirkun Këtë shirkë o rejnë Kretë shirkë o rejnë Kretë kufri o rejnë Sepse Allah është hak i vetëm Dhe kretë tjera shka dalim Për e Allah të janë rejna Andaj shka Allah e ndalon rejnën Andaj shka tha për nga mërë Janis njeri me rejnë pak Shka dhe zërë Kjo është ajo njohja e ligjit Allah nga anë për nga mërë Tha janis njeri me rejnë pak Na Në, i herë Kam nevojële Që të pështoje aty e këtu e pastaj e pastaj ja nis ti u baje lejt derisa shkruhet më Allah rrenacak mos ani muzhatch kamun e marrjte muzhvat mos kamun e marrjte rrein per Allah rrein per pejgamberin rrein per musliman e thash se thash çati ta thot mas deri ta thot sa bash e kso ra ban probleme me se si musliman dhe kso ra kjo pse sepse rrein e liga ma e madhe ndon kur e piton pejgamberin alay salatu selam aqo mundsi besimtari me ran zina aqo mundsi A ka mundsi besimtari me vetë, tani harra ka mundsi. A ka mundsi si besimtari me pi alkoolin tani harra ka mundsi. Tania sallallahu, a ka mundsi besimtari me rreth paskonci. Ju ju kogjerake. Ka mundsi, -ko ka mundsi, ka mundsi, s'ka mundsi. Si. Se smuret të si dallim me rreth. Smuret, ma le të vanzina, ma le në kuptimin munët se sa më e thon rena. Po çka i thon rena? Farë e vërdije ka më rena. Se, se me e dhënë në rejnë? Andaj Allah u gjelan e me na kërkon në Kur'an Ojtë e se të keni besuar Dëshmoni qofte dhe këndërvejtës Qofte këndërvejtës Qushtu e vërteta Lët dale kët dale Kjo është mështë besimtari E tjertë bojmë plane Tjertë bojmë strategia Dhe tjertë e menon Pse me e tham? Pse mështë me e thamë që më konvenon muë? Menon Dështë e besimtari nuk lë Adaj të këpën por i i thoin në lloj na eviteti apo jo i nënçmuar çmon na evitata kurtiski tek liv vendi gjithasht ashtu po ve çu histori nuk kiti tek liv nuk ki plane para prake u ti i dhuca do ska i beson ti kur i gjon dikujt diçka do po e kam thon dhe nuk nuk ban plan ej atja kallzoi kti sënështa si ta morësh ai teatri mund u dal e gabim jo ne dale kit donja gabim me çu të ku pam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 e gjabu kulli dhe raqin dhe para qiametit do të shifë njërëzit si cëlli i knaqët mendimit vetë është njëri asë një gram njohje se ka të Quranit asë të haditit ja empin shëjtanit dhe Allah ma mërmenja se ma mërmenja se ma mësë o qajdi një mësejlëm i dëgjong tërë dhe kjo është sadaqa Rasulullah të vërtejtën e ka tëmë për nga beri sallallahu alaihi zhën janë i këzot menë çëshë vërteton di Allah këta o menjë marr me një atinë Allah e ka ndaluar shumë kuran me la drubet vetë thot Allahu te bareke ve taala shikoje në surën e nisa ayeti 40 te anad Allahu te bareke ve taala alam tara ilal ladina yuzakkun anfusuhum balillahu yuzakki men yasha thot Allahu te bareke ve taala alam tara kurani na zukurina alam tara po çka vjen alam tara vjen mucudit Si kanë ndodhur kjo? Për nënshtet. Te Allahu xhelal. O Muhammed, a nuk i ke pa ata që e lavdrojnë vetveten? E lavdrojnë vetveten. Subhanallahu. Çudi të njeriu. Apo e sill muahbetin ka lavdrat. S'po duhet me fol për vete, po për me fjalë. Çembu. Që e lavdrojnë Allahu. Unë i fatanim u atij. Andri gjeni, gjeni, unë e kam bë, subhanallahu, thotë gjeni do të thon, unë e kumbo një rifiloni. Subhanallahu eladhim. Unë e kumbo një rifiloni. Domthon, ai çka zot ska kujdestar, ska ushi, ska furnizoj te gemoniere. Me mugjës vazhë thonë edhe ajrin. Unë e kum lan me morçë, un kum me azan frimën, po si azun. Ha shawa kela. Kjo është një çoroditje, kjo është një faraonizëm me një të cilën e to njerëzit. Te Allahu Xhelala, alam tara? A nuk i shaka këta? Kjo gazvit për jehudit. Kjo gazvit për jehudit. Allah i shka pejgamberi sallallahu alajhissalam, fa ju do të injekni xhurmë të atërsat kanë qenë para juve. Sahabët kanë thënë se Allah jehudit Kristërt e ki përqëllim A po, kanë e kam tjetër A ta A në shikohet dhe duhet Sot si do mos në qeshtën e Facebookit Ndjeki, më aboni like, më aboni like Së po më përqëll, po më përqëll Pra dhe dhe Valaj njerëzit, sikur mos me njovë dhe Allah Sikur s'kan me dekë ata Sikur nga të të ngonë këne me nejtë Në menet. një vitë këne me durzu shpiritin Allah A në i mam shafi ju tha Ridha nësi, gajet u latu drak Ma e me Miknas njer Kërësën e mërimë Këshyre shkaj e knajë Zotin tanë për bajo qësajna Këshyre qëshmë ndrejq punë Me Zotin musundaj për qësajna Kjerat, kjerat këtë kanë me shkuën ujë Këtë kanë mu bë plunë Anë dhe thë Allahu gjillu ala beli lëhu Vec Allahu e laf dronë kandoje Vec Allahu E laf dronë kandoje Anë dhe pingamberi sësele mi dhe gjoj një dit për ditve Disa për i muslimanëve Tu laf dronë me disa për i je Musliman të thamë, Muhammed është vule për nga mbedis Dhe për në samin dhe gjë, dhe duri dhe tha Mësë u hasmani cëli për për nga më bërë bashkë më i mirë Eme sa i du bërë i adem Unë jam zëtë njëj për nga më bërë Vala fëkër dhe shkrenonam e këta Shko, unë jam, unë, unë jam, qa ishka përdojnë A denim e di të nga më i madhe Unë jam më i mirë i për bive të ademi Allah oma ka dhën Vala fëkër A Dalimi me zvlerës Muhammed e samësaj se në ngushton kërkan Nuk e ranon kërkan E jo pak një pozitë voglë me ba Moj njerëzit ishe epsikur Sigur mësë më ka njerëzit ata mo Andaj, të të lohu gjerëva Veq Allahu është ajë cili i lovdron njerëzit Neve kemi të ndaluar me Dhe shikone se psikologjikisht Psikologjikisht E mund të lezoni libra Bipsikologjien Por shemur, keni libra mos të referojmë Tani pasaj njerëzit mund të kështë kuptojna Psikologi këtë vezër, njëri ju cilë le vdrohëth shumë, o rejhëth shumë, se do kërkush, sepse njëri ju për nga tabiatis domë në biblërësim në bita. A bo, përqemi, njëri përqemi, nëse e ki, ta kohë është njëherë, në njëri, da e vesh të folë për vejtër, ti vesh kime këshypë, në no, jo të formume, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E vetë, mi, e vetë mi durim, kur dikush është ma i madhë, apo më me vlera, edhe lef drotë, edhe ti e duranë është këtë ti, kili vërdipja tira. A më nëse s'kili vërdihis, di minutës do me nime e fola ta. Pse? Pse pse se përse së në dëronë ti me, përshemur, Allahu i gjellu ala dhe zë pengambar, të se i ka bom po, na mi durua, se e ka qua Allah. Autoreti, ma i nalë dhe ka qua ta. Rasulëm min Allah, i dërguar prej Allahot. Andaj, mi dalë ati kërshime, dhe në mëjë me menu ma, ma mirë se aj, apo që ati pari e në bashkë, shkoni marë në zëmë. Njërzit, nuk janë thilë. Andaj, ma e menë, nëse donë më baj i ma dash, nëse donë më baj i dashur të njërzit, ha, është u lafdrua. është i mu lafdrua. Thotë, jahja i një maim. Jahja i një maim. Në bidë njëzët vite kam nejtë më Ahmetit. Kemi folë, në Ramazan folë, Jahem në maimë, kolegi ti, shoki ti Thot Ima Mahmeti, në bëndisët viti kena në e, ma... e ìhomana, të bashkë Wa kene a'lemuna, wa t'kala Dhe ka cilë ma i dish për për neve Dhe ma i mire Ma i mire akon për neve Amma kur nuk në është lafëdrua E shta ka thonë, e, a një të ditë ku sham? A një të ditë ka në kene mëslesa yeah. jo? Ja, ka në e të modestë qane ti porul e kapos friq Allahu te barekehu taala me pas lavdhuti kush i ka thon thash shuj dhe zulatro me kse marr. Ai sot me lavdhuti kan, thot mohabe Allah moha dite moha laqet. Shikoj du fol vet ja bash e beson ata. Mund ti e beson ta cka thuata, mund musibeito shumi mal vezir. Musibeito shumi mal njerit nuk mund me ek nga koka se nuk është lejuar me lavdhrua. A nuk është lejuar me sill mohabetin si çashtoa puna? Jo, duj me mohu ata. Allahu jall te nje fmirte ti. E të në të shak e bo E të në të shik i rapur të me zotin të bareke U e të alë Ndaj e ka ndaluë Allahu u gjenu ala Lëvdratën Në gjithashtu kemi në Kur'an ndales Që ti ndjekim e pshën Allahu të bareke U të alë thot Wala të të biul hawa Enta ndilu Dhe mos ndjekni e pshin Që ti u shmang nga dritsia Që ka e shmang dhe zë pëshorën nga dritsia Kur ndjek e pshin një riu Kur ndjek e pshin një riu G Ha, nga imitimi dhe përngjasimi Dhe marja për modele dhe rëneke Ata të cilët nuk janë në besimtar Thetë Allah u të bare kjo e tjala Në surën ali imran Ja e ju helledhine amenu La te kunu kelledhine ke faru Shkodhe dhe fërndalejse Ojtë e se të keni besuar Mosë boni se ata shka s'kanë besuar Këtë dësa njësë ranohu më iksaj Ka dalë bëgjë Qëka ka dalë? Nuk mundet besimtari me ngjasuar atijat që s'ka besuar dhe u Krim Muhamedi. Ose diçka tjetër raporti, ose diçka tjetër mos më bën po zullum. Ose diçka tjetër ti komshinën më ndërua. Ose diçka tjetër ti mos më im çao dikojt, mos më ha ngur pasurin. Po, pa, ama late ku nuk e ledhin e kefaru. Mos u banis ataj që s'ka besuar, sepse atar ku jet besimi. Ku jet besimi? Thapen nga Medale Sallatu Wassalam, men tashabbe bi qawmin, fa huwa minhum. Ai t'ka injan i popullë epi atyna. Ajka injan di pop, është pi atyve. Andaj besim se do të më pas skudej, s'mën jasue. E gjasinë më imam se diu gazav, dasinë më imam, mbësime. Andaj shoqëroshim në evën na, na, na orvatut me na kaljuse, geld miragon, geld miragon. Miragon vetëm ai cili ndje Kur'anin dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Radhiya man radhiya wasakita man sakita. Knaqet kush kënaqet, i dhnohet kush i dhnohet. Kjo fe e Zotit. Në, namulam kontmanget, namulam kon noksan, namulam se ju ti jdhuat. Ama feja Allah u dhe të ndahme Allah u është apsolut Në nuk kena apsolut Në mune më begabu Në kena gjunae Ama nuk kena me thonë se Duhet më konë se atësër Nuk kam besu Gjithashtë Allah u të barëk i vëtala E ka ndaluar mbledhjën e malit Pa kontrol Që përmëndëm në gjuma Në surën Ilha kumut të këthër U ka mahnit juve Mbledhja e Pasurishtë Allah u të barëk i vëtala Wa të akulun e të rathë e Dhe ju po e hani pasurin e kle lemma Shka vëlezen kur ani, kushë vëlezen me të gjuit Dhe kam su pak të gjuit E kupton se edhe ato dyzin një shkronjave Shka i them na të shtit Apo lemma Ju thënë të lau gjiluale Kuri ju jep dikush pas, vdes njëri Edhe le pasuri Apo një arjudhimët pasaj që ka pa Të këllunë të të rafë, eqlen, lemma Këshur në mjafë shi parët diku shë ka mehë Lemma është ku Më kitë ashkin, me kitë dëshnin të janë në shë parët atina Vë të hibbunë lë malë Dhe shumë edoni parën jo Hubben gjemma me një pasur Me një dëshnin e cila jau zë zëjmë Onda ku repitë në mëma Hmejt, Rahim e Allah Qëka ta për pasurin Tha ti të më konë në gjep Jo në zëjmë A për për për për pë Në gjep e ka ma për një dinar për taj sik t'i qëtë E më ka në gjep në një këtë sik Për e ka në zemë I prishet telefoni, i prishet vetura, i prishet t'i qka I vanohet roka kja me i të lebar Roket me thmije, me gruje, me keqëse Se në zemë dhe ka E me pas pas në gjep Zemë dhe në regull Së kishë ndodhë shëgullimi Për Allah u gjithë dhët Hup bë në gjemë dhëshni e madhe E keni për pasurin Gjithashtë Allah u t تذ الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال الطولا تذ الله تبارك شقوا كاندغي القران بارا سملجو شقوا سوره 17 سوره اسراء ايته 37 اسراء 37 الله يجاش كادو كاندغي ايته ناي يون منديمه كورتهاش Njëri do të malë Apo dalojnë nën karakter Njën e jetë Ma ka da njën e ma shpejnë Njën e meni Jemi laraman Por se e kapru një lich I cili duhet përfshi bësht krejt Pro Allo e din qëta ka kriju Mirë për një lich duhet përfshi krejt Cile është ta jo? Shiko Të rrëtë e shta Shtatë mëdhjet Suratje mund më, më këti Latëm shifil ardi marah Motë etës në tokë marah Marah Qa është mar dhe ferah janë nga të ngat për, për me parafru që është marah a është gjendja njënit një për neve në njësoj kër i ka, për qimbo, një qënë denar një edhe kër i ka një dy mjarë a e së njësoj ti kër vullësh për cedje që i këti mjarë të ndrykështë e folëti mi pas dhëtë mi ki po ku një vendë dhe një biznisment që i ka gjys milioni, një milionë E ki po që i shrejaj Thëtë Allahu Velatë të më shifë lë ardhë i marahën Mës e cënë tokë Të ju ka zë u gjithë që E, e, e, mon Pane ka mëne Me të frirë Me të frirë, mon Të i kishë faç të esharë Të i kishë faç malin Të i kishë faç Gjera të si atë ti të banjë me u gëzue In në ke len të këri që lë ardhë Thëtë Allahu Se të i s'munësh me shpu tokon Që këtë e të hecë Une shumë r u alen të bluga lgjibale t'ole dhe s'mun është me mëri malësinet kodrave, dhe disa dush më frinë njeri e dy metra ma shumët ku ki me shkua o njështë dhe njarë kanë ma shumë kjepër se trup se njarë kanë ma shumë me një malësi sisa, sisa sa qom peshaj adhe Allah u gjitha kanë dalu edhe e e cjen me të fryër, me mburje dhe kjo dhe zë shfaqët në gjeste levizin e durve, e kështë mëra adhe këtë e kamërme djetartë në hagat kontakj dhe shoq Allahu te bareke ve teala e ka e ka ndaluar edhe eh etjen e grave n publik dhe ve shora apo zbuluara thellahu te bareke ve teala sura an-nur waliydribna bikhumurihin ala juyubihin wala yubdina zinatahun illa liawlatihin thellahu te bareke ve teala ghat qdalin me ec walliydribna bi khumurihin latiyasin vishin shamid atura wontel atur ala juubihinna mbi me joksat atura wala yubdina zinatahunna do most ja shfarshim bukurite tyre pos burrave tyre të jo rregullesh asht logjishme por mande lidhe me zinon atje ja? edhe e shef ursien eksaj gjithashtu allah te bareke o jo, taala na na kandaluar q derdhet Dhe Allahu të barëke Dhe mos evritnin Shpirtin njërijut Apo njërijun Të cina Allahu e ka bo haram Pos me haq Cilë është me haq dhe zë Të cilë që ka hor me haq Allëti e baha hu Allah Të cilën e ka leju Allahu Me zullum Apo nefs me nefs Apo që ka tonë për nga mbedisë në zëllem El mufariku Lidini, ajtës i në den, fejen, e ve, të dhe është Allahut e Barrike vëtëala, e ka ndaluar fesadin në tokë, me bo e, ndrime, apo fesad, apo shregullime në tokë, dhe të lahum, qalu, dhe Allahut e Barrike vëtëala, vaj dhe kile lë hum latuf si dufin ardi, kalu, inna ma nëhë në mustihun, kër ju thua të dhe të dhe mëse prish në rendin tokë, a të ato një natë ndrejqëna. Si ja ka njësë për luftës parë, e luftës ditë, 20 milion, 60 milion, marët, sa milionë, Vrajon njerëzit, edhe kur i thuaj pse një të bëjo këtë lufta të ndrejsh me botën. Vrajon njerëzit të ndrejsh me botën. Shllon bomba të ndrejsh me botën. Shllon Hiroshima, Nagasaki pse? Të ndresha botën. Vrajon të ndresha botën. Allahu xherat kur ju thuhet këtu ne, mani, mos e prishni rreën, a thonë na të ndrejsh. Ne na të ndrejsh. Të fitoja e profetit. Shitje armësh, shitje e lëndë narkotike është shumë rad fesad i madh zot. Andaj Allahu te baraka ve tala e kanë ndaluar fesadin në tokë. Doza ndalesa te Allahu jallahu ta zirojan projection. Tanë nuk kemi mundësi mund të, por zot, po e kuptoni. Ndalesa zina, ndalesa fjala e rreme, ndalesa e e fesadit. Kiti on lusijmë një rive e shallë verdhën e kësaj. Kur dikush do të mos banë zullum, kur dikush do të mos mosu çorodit atsmë. Kur i kushtat, mo mosullaf drot, e janë të logikshme, dhe gjitha janë të, të logikshme. Gjitha ashtu, me këta e përfundojnë në vëzim dhe se kona ka mbarua, Allahu gjitha e ka ndaluar armitsimin dhe zullumin, qoft edhe kashjar mikot. Dhe këta vëzim nuk mune me bë, pos ropë të Allahu të sinqeshtë. Pro, me folë mune në kejt, me shqit ma bet me zhlise kejt shesit, por me realizu drecinë, edhe karshi ati shka e ki hasëm këta e ban post pengamberi i zotit dhe a i shka i shkon për pike pengamberit sallallahu aleyhi vesellam shiko allahu të bare kjo e tëla në surën maida surja 5 ajeti 2 shka dhëtë allahu gjellu ala wa la yegjrimennekum shena anu kovin en saddukum anil mesjidil harami en ta të du shiko dhe dhe me lezhu këta jetë E kuptonë, se që kja jetë Ka zbrit për jati i cili o zot E nukonjeri Nukonjeri është zot qenje, përsosur Me cilësit e atribute shumë të larta Shiko jetë i bdytë i surës Elmajde Qëka do të lau të barë kjo vëtë alë O la e gjrimen në kumë shene anu qalumin Armitësia Shene an është kur ti dhe mëndon nje Dhe shiko një fjala shene an është fjala hiperbolizuse E cajtrajte imbushur mlef me ta imbushur rejtjen dhe ti imbushur armitsin dhe ti dhe dhe Allah u gjiljola le e gjirimen në këmë mos t'ju shtyje mos t'ju tërheqe u rejtja që ka e kini nda një populli e që ka boki popull? Allah e ka të regu dhe një vej për të atyre e nësat dukum andil me s'gjitil haram ju ka ndal nga gjamija haram nga qapja Arap e ka ndalu Muhammed i zemë me shokët e vetë me, me hinë qabër E dini luftën e hudejbjes Dhe zë Allah u gjitha kërë përmen Ju ka ndalu nga mëzidit harami Kjo për Ebu Bekri Omerin, Othmanin, Alijun Qka i bje? Jashta gjamiës Shpia vetë Shpia vetë dhe në lindja vetë E ka ndalu prej vatanit vetë Allah u gjitha prapë thotë Most ju shtije përse ju ka në qitë për venit Po, ç'to jaxoj se ma e malli është ajo xhamia e Allahut, kanë drejt të gjithë aty. E nda të du, që ju të bani xullom. Mos bani xullom. Amunë nevezën me voti ka sikur po as një musliman i së veton Allahu do pengon me zezella. Njëri ka për zonë pi venit. S'të kalon me një xhami çave. Dhe ti se kupton këto? Na se kuptojnë. Sikur jonë shtojmë me damë, thonë ti sikimë një xhami. Vot dhe as le me një xhami. Edhem fund vjen në urdhë, leje, falja. Celi ja falë Allahu. Apo qëtë pishpije Cëli a fal? Po sa i cili dirijohet prej nalt Leje Apo a i vjerë musliman, përshemi Për në më dhe zëtë, khali minu velik Për në më këtë skenj, që ta kuptoni Që ka falë Muhamedi s.a. Dhe si ka trajtu armi së tina Për në më khali minu velik Amr i bin As Dë koka Të musliman dhe më vonë Tituj, të larë, trimëris, guzimit, sabrit Eksunar, marshimit, rukët Allahu Gjiluale Këto dhe zë ndon e kontinjuat e gis pa ndrujet pe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çaibia çaibia se 21 vite i ankon armitsor me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe luftën e Uhudit dhe zer kush e ka humb e ka lu musliman apo kush e ka shkaktu humbjen Khalid bin Walid Khalid bin Walid e ka shkaktu humbjen e, e muslimanve dhe, dhe kan bë kërdin vrasje çatë o vra edhe Hamza radhiyallahu anthe mejidata Kër ka artë e Muhammedi sallësillem Nuk i thala të musliman Ti që kje bo vrasje dhe kërdi dhe që kje bo Tash po vjeni penduar Po, latë e fedu Thala u gjithala, mësë të prane Mësë i ka në një vit Edhe pse jeni të mbushë në rrejtje Amrit një lë as Amrit një lë as, shka pa të ba dhe zër Pa të dash me vra Muhammedi salli sallësillem Pa të dash me vra A më në që përpëra menur dhe zër Ti sëtë me të ka dhu njani Nisë z Jo, Muhammed, me babon ta, me dash një kënjë zë zëtë vjetë me vrashë, a i bandi. Apo, dhe sahabët e ka ndash Muhammed se ma shumë se baba dhe nana dhe gruja dhe e vlad. Dhe e ndash me pranu këtë njëri, si shok, dhe si të shamirë më sa ne. Pse? Sepse i ka rikullu e këtë qështje, Allahu Subhanehu, kjo është, vëzër, kjo është gjurma e emrit Hakim. Gjurma e ati si di mërë vendime, por i mërë të urta. Ska në vendimet Allahu Zheja Kotsira. Ska në vend Bande çështosë un po thon, çka? E gjitha është urtësi, ilm, e gjitha është nevoja e, e njerëzve, e tërash levardia e njerëzve, apo dhe Allahu gjithasht çka tha? Në fund, në surën ë në për fund për neve, jo në fund surës, fillim surës Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Si të bani mirë, bani për veten. Si t'angoni Allahu ne keni ngu për veten. E si të vani keq, ja keni bó vetes. Allahu nuk punon الوشي <سؤال> الله وان جله ولا تشاء الله تبارك وتعالى اللهم صل وسلم وادع علينا قران اللهم صل الله عليه وسلم دريتن القران الوشي الله تبارك وتعالى جزوتي ان جله جلاله اللهم صل ما يتومك قران ما يتون الزمر تونا من جيلت توره وتربين تونا الوشي الله سبحانه وتعالى جزوتي ان جله جلاله المسلمين الذين الله تدهمن يتيمه المسلمين الله تيموران فقراء الصحره الله تبارون الذين المسلمين الله تشرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم El hamdulillahi rabbil alamin